На дворі все ще була ніч, та на обрії вже вгадувався світанок. Півмісяць у небі майже розтанув. А порк найбільше місто на усьому збережжі округлого моря, міцно спав. Хоча це твердження не зовсім правдиве. З одного боку, ті квартали міста, де народ зазвичай торгував овочами, чи, скажімо, підковував коней, вирізблював вишукані невеличкі прикраси з нефриту, міняв чужоземні гроші та майстрував столи, загалом спали. Хіба би хтось страждав на безсоння, чи, як іноді буває, встав серед ночі за природною потребою. З іншого боку, чимало менш законослухняних громадян були на ногах і досить активні. Перелазили, приміром, через підвіконня чужих домівок, перерізали комусь горлянки, грабували одне одного, слухали голосну музику в прокурених винних погребах і в цілому забавляли час значно веселіше. Та більшість тварень все ж спали. За винятком щурів. Ну і кажанів, звісно, теж. Але це вже був клопіт для комах. Вся справа в тому, що описова література дуже рідко буває цілковито достовірною. І за правління Патриція Олафа Квімблі II у рішучій спробі покласти край такому неподобству і зробити служби масової інформації чеснішими, було видано певний закон. Тож, якщо в легенді про того чи іншого уславленого героя йшлося – що весь люд захоплюється його звитягою, будь-який барт, якщо лиш сам не хотів коротити свого віку, поспішно додавав. Окрім купки людей у його рідному селищі, які вважали його брехуном, та ще багато інших, які взагалі про нього не чули. Поетичне порівняння строго обмежувалось висловами типу його славний кінь був бистрим, як вітер погожої днини, силою приблизно у три вузли. А будь-яка пустопорожня балаканина про даму серця, в чиїх очах втопився не один шкіпер, повинна була підтверджуватися доказами, що об'єкт змилування таки дійсно був схожий на пляшку рому. Квімблі, зрештою, був убитий одним розгніваним поетом, під час експерименту, що проводився на Луці поблизу палацу. Щоб довести правдивість приказки, перо сильніше за меч. І ще за його пам'яті вона була доповнена фразою «Якщо лише меч дуже короткий, а перо дуже гостре». Отже, приблизно 67, можливо 68 містян спали. Втім, це не означало, що інші його мешканці, заклопотані своїми здебільшого незаконними справами, помітили сірувату памороку, що просувалася вулицями. Тільки чарівники, призвичайні бачити невидиме, спостерігали, як вона пінилась понад полями вдалині. Оскільки диск плаский, на ньому немає горизонту як такого – Будь-хто з відважних моряків, яким він надто тривалого споглядання яєць чи побаранчів, приходили в голову чудернацькі ідеї, які зрештою спонукали їх вирушити на пошуки чогось докорінно іншого, дуже швидко з'ясовували, що кораблі у відкритому морі, які, як здавалося, зникають за краєм світу, так і дійсно за краєм світу зникали. Однак існувала все-таки межа навіть для Гелдера, до якої людське око могло розрізняти віддалені об'єкти крізь пелену туману і диму. Він подивився вгору. Високо в небі, понад Академію, прозирали обриси похмурої старовинної вежі мистецтв, яку вважали найстарішою будівлею на диску. З її славетними гвинтоподібними сходами що налічували 8888 сходинок. З її даху, обнесеного бійницями, що були улюблені місцем воронів та напрочуд живих горгулій, чарівник міг би бачити ген аж до самого краю диска. Щоправда, на дах цей ще треба було піднятися, а чарівники, як відомо, завзяті курці. Га і грець. Пробурмотів він. «Чарівник я зрештою чи ні?» «Авієнто Тесалоус! Я хочу злетіти! Явіться, о духе повітря і темряви!» Простягнувши вперед мозолисту руку, він направив перс на частину покришеного парапету. Октаринове полум'я випроснуло з-під його пожовклих від нікотину нігтів і розбилося об камінь високо над його головою. Парапет обвалився додолу, а Гелдер завдяки точно розрахованому обміну швидкостей безшумно злетів у повітря, лише нічна сорочка тріпотіла довкола його кістлявих ніг. Він піднімався все вище і вище, проносячись у блідому досвітньому світлі, наче... наче... Гаразд, наче підстаркуватий, однак могутній мах, якого рухала вперед сила, вміло порушеної рівноваги між шальками трезів Всесвіту. Гелдер приземлився на купу старих гнізд і відновив рівновагу, вбираючи поглядом за схід сонця над диском. О цій порі року Округле море опинялося з того боку від серця небес, де сонце вже майже заходило за обрій, і коли денне світло вихлюпувалось на землі довколо Анкморпорка, тінь від гори розтинала пейзаж наче стовпчик сонячного годинника творця. Однак надвечір, підганяючи неквапливе світло до узбіччя світу, поволі піднімалася смуга молочно-білого туману. Позаду Гелдера тріснули сухі гілки. Він обернувся і побачив імператора Раймона, свого першого помічника в ордені, який був єдиним чарівником, хто не поступався йому в майстерності. Якусь мить Гелдеру давав, що не помічає його, зосередившись на тому, щоб якомога міцніше триматися за кам'яний мур та про всяк випадок поновити свої власні захисні чари. Кар'єрне зростання у професії, що традиційно передбачала довге життя, відбувалося не швидко, і серед молодших чарівників стало прийнятим досягати підвищення у ранзі, переступаючи через туфлі із загнутими носаками на захололих ногах своїх колег попередньо витрусивши з них їхніх вже покійних власників. До того ж було щось таке в тому молодому Траймонові, що мимоволі насторожувало. Він не курив, пив тільки кип'ячену воду, і Гелдер мав недобру підозру, що в нього є розум. Траймон дуже рідко всміхався, а ще полюбляв цифри і всілякі організаційні схеми, які рясніли квадратами зі стрілками, що вказували на інші квадрати. Одним словом, він був із тих, хто правильно вживав слово «персонал». Увесь диск, скільки можна було охопити оком, тепер був оповитий мерехтливою біловатою поволокою, що прилягла до нього, наче друга шкіра. Гелдер поглянув вниз на свої руки і побачив, що їх теж огортає бліде мережево із сяючих ниток, які повторювали його найменший рух. Він упізнав ці чари. Він і сам, бувало, ними користувався, але йому вони вдавалися гірше, значно гірше. «Це чари перемін», – сказав Траймон. Увесь світ змінився. Деяким людям, похмуро відзначив про себе Гелдер, вистачило б розуму проявити трохи чемності і додати знак оклику наприкінці такого вислову. Почувся ледь чутний чистий звук, такий високий та різкий, що здавалося, то обірвалося десь мишече серце. «Що то було?» – спитав він. Траймон нашорошив вуха. «До дієс, гадаю», – відповів він. Гелдер промовчав. Білувати марево щезло, і перші звуки міста, що пробуджували зі сну, почали пробиватися до слуху двох чарівників. Усе здавалося точнісінько таким, як і раніше. Стільки магії і все лише для того, щоб світ залишився тим самим. Чарівник задумливо поплескав по кишенях своєї нічної сорочки і врешті знайшов те, що шукав закладене за вухом. Він поклав підмоклий недопалок собі до рота, викресав пальцями чарівний вогник і на повні груди так затягнувся тією поганою самокруткою, що в нього перед очима замиготіли маленькі сині вогники. Тоді кашлянув раз чи двічі. Він дуже інтенсивно думав. Він намагався пригадати, чи не боргує котрись із богів йому якусь послугу. Власне кажучи, боги були спантеличені усім цим не менше за чарівників. Та вони були безсилі щонебудь змінити. Тим паче, що вже котре століття вели битву з крижаними велетнями, які відмовилися повернути їм газонокосарку. І все ж певною підказкою до розуміння, що насправді сталося, може бути той факт, що Ринсвінт, чиє минуле життя в ретроспективному перегляді, саме дійшло до досить цікавого епізоду, в якому йому було років 15. Раптом виявив, що вже не помирає, а звисає до ногами з соснового гілля. Він спустився додолу без зусиль, скотившись, як торба з горба, з гілки на гілку, аж доки не бехнув головою у купу сухої соснової хвої, де якийсь час лежав, хапаючи ротом повітря і обіцяючи собі поводитися краще. Десь він знав, повинен бути логічний зв'язок між тим, що з ним відбулося. Однієї миті ти помираєш, вилетівши за край світу, а вже наступної висиш догори дригом на дереві. Як завжди бувало в такі моменти, з глибин його підсвідомості виринуло оте от саме заклинання. Викладачі невидної академії на загал вважали – що так само надається до чародійства як риба до скелелазіння. Його, напевне, так чи інакше витрули б з академії. Він був нездатний запам'ятовувати заклинання та й куріння викликало у нього доту. Однак справжніх неприємностей завдала уся та безглузда затія проникнути до кімнати, де перебувала прикута ланцюгами Октава і розгорнути її. Та значно погіршило ситуацію той факт, що ніхто так і не зміг збагнути, що саме змусило усі замки на якусь мить розімкнутися. Те заклинання було невибагливим квартирантом. Воно просто сиділо собі в його голові, наче стара ропуха на дні ставка. Але щоразу, як Ринсвінд почувався знесиленим до краю чи дуже наляканим, воно намагалося змусити Ринсвінда його проказати. Ніхто не знав, що могло статися, якби одне з восьми великих заклинань промовилося само по собі. Та усі сходилися на думці, що найкращим місцем для спостереження за наслідками такого експерименту був сусідній Всесвіт. Димно було піймати себе на такій думці, лежачи на купі соснових голочок відразу після того, як випав через край світу у невідомість, та Ринсвінда не полишало відчуття, що заклинання хотіло, щоб він залишився живим. «Мене це влаштовує», – подумав він він сів і обвів поглядом дерева. Він був міським чарівником, і хоча здогадувався, що дерева мають деякі видові відмінності, за якими їхні родичі їх розпізнають, напевне, знав тільки одне – дерево встромляється у землю тим кінцем, на якому немає листя. Їх було надто багато, розміщених в абсолютно хаотичному порядку, і тут, вочевидь, підмітали років сто. Йому пригадалося щось про те, що можна визначити місце свого перебування, подивившись, з якого боку дерева росте мох. Проте ці дерева були вкриті мохом з усіх боків, а ще дерев'яними бородавками, гачкуватими сухими гілками, Якби дерева були людьми, ці точно сиділи б у кріслах-гойдалках. Ринсвінт знічев'я копнув найближче дерево. З бездоганною влучністю воно скинуло з гори жолудь прямо йому на голову. Він зойкнув. Дерево ж старе, чим, мов столітня брама, голосом сказало. Так тобі і треба. Запала довга мовчанка. Тоді Ринсвінт подав голос. «Це ти сказала?» «А вже ж!» «І зараз теж ти?» «Так». «Ох!» Ринсвін задумався на якусь хвилю, а тоді знову спробував. «Я все ж спитаю, так, про всяк випадок. Чи ти раптом не знаєш, як вибратися з лісу?» «Ні, я не часто подорожую», – відповіло дерево. «Не життя гризота, мабуть», – сказав Ринсвінт. «Не знаю, не уявляю, як можна жити по-іншому». Ринсвінт придивився до нього уважніше. Воно здавалося точнісінько таким, як і всі інші дерева, які він бачив за своє життя. «То ти...» «Чарівне дерево?» – спитав він. «Такого досі ніхто не казав», – відізвалося воно. «Думаю, так». Ринсвінт подумав. «Не може бути, щоб я розмовляв з деревом. Якби я справді з ним оце розмовляв, то значить я з божеволів, а я ще не з'їхав з глузду» а значить дерева не можуть розмовляти. «На все добре!» – сказав він рішуче. «Ей, не йди!» – почало дерево і відразу ж збагнуло безнадійність ситуації. Воно дивилося, як він пошкандибав через хащі, а тоді занурилося у власні відчуття. Як приємно сонце лоскотало листя! як плюскала і бурлила вода між корінням, і як нортували його соки, відгукуючись на природне тяжіння сонця та місяця. Резота, подумало воно, це ж треба таке сказати. Дерева, звісно, теж можна гристи, жуки, наприклад, тільки це і роблять. Але, здається мені, він мав на увазі щось зовсім інше. І ще, чи зміг би я бути чимось іншим? Ринсвінт, власне, ніколи більше не розмовляв з цим конкретним деревом. Та у їхній короткій бесіді зародилася перша релігія, пов'язана з культом дерев, яка з часом поширилася лісами усього світу. Її світоглядним принципом було таке – дерево, що було добрим деревом і вело скромне, чесне та спрямоване до сонця життя, могло розраховувати на продовження життя після смерті. Якщо ж воно було винятково добрим, його врешті-решт очікувала реінкарнація і воно перевтілювалось на п'ять тисяч рулонів туалетного паперу. За кілька миль звідти Двоцвіт також потрохи оговтувався від несподіванки, коли зрозумів, що знову опинився на диску. Він сидів на корпусі безстрашного мандрівника і дивився, як той із бульканням опускається в темні води великого озера, з усіх боків оточеного деревами. Як не дивно, такий хід подій його чомусь не особливо тривожив. Двоцвіт був туристом, першим із когорти послідовників, що далі з'являться на диску, і кардинальне місце у його життєвій філософії займало тверде переконання, що з ним за замовчуванням не може трапитись нічого поганого оскільки воно його не стосується. Він також вважав, що будь-хто зрозуміє все, що б він не сказав, якщо говорити голосно і повільно. А також, що людям загалом можна довіряти, і що позитивно налаштовані люди можуть вирішити між собою будь-які питання, якщо підійдуть до справи розсудливо. На перший погляд, такі переконання мали не більшу цінність для виживання, ніж, скажімо, для риби парасоля. Та на ринсвіндове здивування усі вони, здавалося, оберталися на користь. І те, що маленький чоловік вперто ігнорував будь-яку небезпеку, якимось дивним чином бентежило цю саму небезпеку настільки, що вона втрачала інтерес і забиралася геть. Сама можливість затонути теж не мала з ним жодних шансів. Двоцвіт був цілковито переконаний, що в цивілізованому суспільстві людям просто не дозволять топитися, коли заманеться. І все ж його трохи непокоїло, куди поділась його скриня. Одвоцвіт заспокоював себе думкою, що та була змайстрована з мудрої грушки, а значить здатна про себе подбати. Тим часом в іншій частині лісу один молодий шаман саме проходив дуже важливу частину своєї магічної практики. Він вже з'їв трохи священного мухомора, Викурив люльку, набиту висушеним порошком священного кореневища, ретельно подрібнив і причастився містичним грибом через всі наявні отвори у своєму тілі, а тепер, схрестивши ноги і всівшись під сосною, зосереджувався передусім на тому, щоб увійти в контакт з чудесними і загадковими таємницями самої сутності буття та головним чином на тому, щоб не дати своїй маківці луснути. Перед очима в нього кружляли голубі чотирикутні трикутники. Час від часу він багатозначно всміхався і казав щось на кшталт «ого» або «тьо». Повітря раптом сколихнулося, і в ньому відбулося щось таке, що пізніше він описував як «наче вибух» тільки задом наперед, розумієш? І за хвилю там, де раніше абсолютно нічого не було, з'явилася велика пошарпана дерев'яна скриня. Вона важко приземлилася на зіпріле листя, витягнула десятки малих ніжок і незграбно розвернулася, щоб поглянути на шамана. Тобто вона, звісно, не мала обличчя, та навіть через затуманений від споживання грибів мозок до нього дійшло, що вона таки на нього дивиться. До того ж не зовсім привітно. Дивовижно, якими злісними можуть бути на вигляд замкова шпарина та пара отворів для мотузки. На його превелику втіху вона якось так пересмикнула, наче знизала дерев'яними плечима, і легким галопом понеслася в гущавину лісу. Над людським зусиллям шаман пригадав правильну комбінацію рухів, щоб підвестися, і навіть спромігся зробити декілька кроків, перш ніж глипнув низ і з прикрістю відзначив, що його ноги втекли від голови. Ринсвін за той час надибав на стежину. Вона була досить звистою, і його більше втішило б, якби то виявилась мощена камінням доріжка, та все ж простувати нею теж було певним заняттям. Кілька дерев намагались втягнути його в розмову, але Рінсвін, схиляючись до думки, що така поведінка була не зовсім нормальною для дерев, їх ігнорував. День тягнувся поволі. Навкруги ні звуку. Лиш чутно було, як дзищать надокучливі кусливі мошки, та іноді хрусне гілка на дереві, злітаючи додолу, і як дерева, перешіптуючись, обговорюють релігію та неприємності з білками. Ринсвінт відчув себе дуже самотнім. На мить він уявив, як це. Залишитися в цьому лісі назавжди, ночувати під кущем на купі листя і поїдати, і поїдати все, що було більш-менш їстивне. Дерева, мабуть, і горіхи, і ягоди. Йому довелося б... Принц він де? Попереду до нього стежиною наближався двоцвіт. Мокрісінький, як хлющ, проте очі в нього сяяли радістю. За ним слухняно чекувала скриня. Примітка Усі дерев'яні речі, змайстровані з чарівного дерева, помандрували б за своїм господарем на край світу, тому з нього нерідко виготовляли похоронні валізи, які клали у могили, коли помирали дуже багаті королі. Монархи хотіли бути впевненими, що в загробному світі матимуть під рукою чисту спідню білизну. Ринсвін зітхнув. До цього моменту йому здавалося, що цей день вже не міг бути гіршим. Почався дощ. Якийсь особливо мокрий та холодний. Ринсвінд і Двоцвіт сиділи під деревом і дивилися, як з неба л'ється вода. Ринсвінде! Га! Як ми тут опинились? Ну, дехто говорить, що диски, все, що є на ньому, створив творець Всесвіту. Інші кажуть, що все це дуже заплутана історія, в які не обійшлося без сім'яних мішечків Бога Небес та молока Небесної Корови. А ще інші вважають, що усі ми завдячуємо своєю появою цілком випадковому розкладу ймовірностних часток. Але якщо ти маєш на увазі, чому ми тут, а не гепнули через край диска, не маю ані найменшого уявлення. Все це, мабуть, якась жахлива помилка. – Он як? А в цьому лісі є щонебудь їстинне? Як гадаєш? – Є, – гірко зітхнув чародій. – Ми. – Якщо ви не проти, я маю трохи жолудів, співчутливо сказало дерево. Якийсь час вони сиділи у вогкій тиші. – Ринцвінде. – Дерево сказало, Дерева не говорять, відрізав чарівник. Вкрай важливо про це пам'ятати. Але ж ти сам щойно чув, Римськ зітхнув. Послухай, сказав він, це ж проста біологія, чи не так? Якщо ти збираєшся розмовляти, тобі потрібно мати відповідне оснащення, типу легенів, губта. «Та голосових зв'язок», – підказало дерево. «Так, правильно», – підхопив Вринсвін, тоді замовк і втупився похмурим поглядом у струмені дощу. «Я думав, що чарівники знають геть усе про дерева, дари дикої природи і таке інше», – докірливо зауважив двоцвіт. Таке траплялося дуже рідко, щоб у його голосі прозвучав сумнів у тому, що Ринсвін – не хто інший, як великий мах та заклинач, і чарівника це зачепило заживе. «Знаю, знаю», – холодно відказав він. «Гаразд, тоді що це за дерево?» – запитав турист. Ринсвін поглянув до гори. «Бук!» певнено, відповів він. Насправді, почало дерево і тут же замовкло. Воно помітило, як ринсвіт на нього зиркнув. Ті малі штучки там у горі схожі на жолуді, сказав двоцвіт. Так, це просто безчерішковий або семискладний різновид, знайшовся на відповідь ринсвіт. Насправді горіхи дуже схожі на жолоді. Вони можуть вести в оману кого завгодно. «Божечку!» – сказав двоцвіт і відразу ж спитав. «А що тоді за кущон там?» «Омела!» «Але ж на ньому ж печаки і червоні ягідки!» «То й що!» – аж стріпнувся ринсвінт і втупив у нього суворий погляд. Двоцвітний витримав першим. Нічого, сумирно сказав він. Мене, певно, дезінформували. А вже ж. Але під нею ростуть якісь великі гриби. Їх можна їсти? Ринсвін подивився на гриби недовірливо. Вони справді були величезними і мали червоні шапки в білу цятку. Це був той самий вид, що його вживав бісцевий шаман, який на ту хвилі був далеко звідси і пробував заприязнитись з однією скелею, але тільки після того, як Мотузкою прив'язував себе за ногу до каменя. Ринс він до нічого іншого не залишалося, як вийти під дощ і роздивитись їх зблизька. Він став на вколішки, на купу зіпріло листя і зазирнув під шапочку гриба. За хвилю він мляво відзначив. Ні, для їжі зовсім не годяться. Чому? – відгукнувся двоцвіт. Спороносні пластинки не такого охряного відтінку, як мають бути? Та ні, відтінок нормальний. Тоді, мабуть, на ніжках не такі плівки. На вигляд, наче, все гаразд. Ну, значить, справа в шапочках. Не те забарвлення, еш? Я в цьому не певен. Чому ж тоді їх не можна їсти? Ринс він зайшовся кашлем. Через оті дверцята і віконечка в них, вимучив він нарешті. Це ж беззаперечний доказ.